Волю гарну розмову, фортепіан, книжку. Особливо гарну розмову. Я щось чула про те, сказала пошепка адвокатова і стиснула панну Марію за руку. Але ви не гнівайтеся на мене, я зі щирого серця. Нема що соромитися любові. Та ми ходімо до зали, бо скажуть, що дві граф'янки зійшлися і бокують від інших пань. Вам це байдуже, але мені. В залі якраз співав хор з Данишова. Мужчини й хлопці в селянських одягах, тільки з тонкого сукна і гарно пошитих, обступили свого диригента, священника в середніх літах, мужчину високого і огрядного. Пильно дивилися на кожний рух його руки, на кожний зворот очей голови, були як послушний інструмент в руках вправного митця. Співали пісень Вербицького, Лаврівського, Вахнянина і Воробкевича. І співали пригарно. Мистецтво із альянсу не боїться, сказала панна Марія. Як ви це розумієте? Співаки – селяни, а даригує ними інтелігент і твори інтелігентних композиторів. Тільки вони зіспівані, між ними є порозуміння, гармонія. І кажуть, що цей народ неспосібний. Я перший раз бачу селяну залі. Так мені якось дивно виглядають, але співають гарно. Дуже гарно, признавала її товаришка. По кожній пісні гуділа зала від оплесків. На беріжку ставка мусили данишівці повторити. Це була остання точка програми. По концерті наступила пауза, а після паузи почалися танці. Панна Марія хотіла їхати додому, але доктор просив Щоби хоч перший танець перегуляли, тим більше, що бурмістр просив графиню зробити йому честь і почати з ним частину програми. А графиня не відмовила. Панна Марія боялася, щоби цей панок, що її впровадив, не попросив її до першого танцю. Але, на щастя, приступив молодий поручник від уланів, якийсь угорський барон, і попросив її. По першим танці наші гості подались до гардеропи, а звідти хотіли незамітно вийти і від'їхати. Але це їм не вдалося Комітетові і бурмістр чекали перед гардеробою І коли пані вийшли, мусіли вислухати подяки в імені тих бідних, котрі будуть згадувати і благословити жертолюбиву графиню і її братаницю. Комітетові дякували паням ще й за те, що вони були ласкаві не погордити тутешнім товариством і провести з ними вкупі цей гарний вечір і адвокатова прибігла, розпрощалася з графиною і з панами, а з панною Марією розцілувалася, як з доброю знайомою. «Приїжджайте до паньковець», – просила її Марійка. «Дуже буде вам в раді. До побачення». Панове випроводили пань на сходи. Хотіли йти аж до залубень, але графиня на це ніяк не згодилася. Казала, що зима, а вони у фраках. Завернули їх зі сходів. Розпрощалися остаточно на сходах. Залубні під'їхали під саму браму, пані сіли в перші, панове – в другі. Старий візник просив дозволу їхати через став, бо це половина дороги. Казав, що ж за годинку будуть у паньківцях. Лід такий, що можна гарматами котити, а ніч ясна, хоч голки збирай. Графиня згодилася. Перші залубні рушили. «Їдемо через став», – сказав доктор до Хмелинського, побачивши, що сани посунулися наліво, ліста за містю право. Я вам покажу те місце, де мене страх збирає. Ставом було дійсно багато ближче, бо він лежав між доволі високими горбами, а дорога крутилася кругом, щоб обминути надто високі підйоми і спади. Їхали зразу попри лівий берег, а потім серединою перебралися на правий. Приїхавши річку, на котрій лід трохи тріщав, бо вода тут виливала і знову замерзала, про небезпеку не було й мови, лід був дійсно так грубий, що селяни стоси туди возили. Коні, допавшися такої рівної дороги, летіли, як на крилах. Гарно було, особливо там, де вітер поздував сніг, і лід вилискувався до місяця, як хрусталь. Як з такого ясноледця з'їздили на копний шлях, то перші залудні ховалися, як у млі, таку снігову куріву збивали коні. Тільки дзвінки Крісту і Курєво долітали до вуха доктора і Хмелинського. Їх коні дзвінків не мали, почіплено їх тільки першій парі, щоб чути було, куди їдуть. Панове пильно дивилися перед себе, щоб перших залубень не згубити з ока. А щоніч була ясна, так бачили не тільки спину високих залубень, але й плеча обох пань у великих пушистих хутрах.